مر عزاه لتألقا واضاء لي الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به الصالحات وللمكارب والتقى ضوء الزمان تالق واضاء لي دنيا طريقا مشرقا وهدا منروح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله في قري رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعاله وسحبه أجمعه Kada govorimo o početku objave, kada govorimo o mjestu gdje je Allah objavio Kur'an, govorimo o mjestu koje se nalazi između brda, koja su gola brda, u smislu nema rastinja na njima, nema biljki. Govorimo o dolini koja se nalazi između tih brda koja isto tako, nema biljki ili eventualno ima sasvim malo biljki. To mjesto, takvo mjesto je meka. Meka nije pogodna za plodove i uzgajanje plodova. Nije pogodna za zemljoradnju. Da bi živjeli, ljudi moraju se hraniti, moraju imati ono od čega žive, pa su stanovnici meke u to doba Bavili se trgovinom. Zimi su išli prema sjeveru, u Šam, u oblast oko Palestine, juga današnje Sirije i sjevera Jordana. To su radili zimi. Ljeti su išli južno od Meke prema Jemenu. To je ono što uzvišeni spominje u ovoj suri li ilafi kurejš zbog navike kurejšija plemena koje je živelo u meki ilafihim rihlete šitai wa sajf navike da putuju zimi i ljeti fel ja'budu rabba hathal bejt الذي obožavaju من ove kuće من خوف min ju'in rani gladne i koji ih je od straha sigurnim učinio. Zbog navike Kurejšija, navike da putuju zimi prema Šamu, ljeti prema Jemenu, zbog te navike Allah pocijeća da trebaju da njega obožavaju. Feljabudu neka obožavaju rabbe hathal bejt gospodara ove kuće, to jest kabe u Mekki. Onaj koji ih je nahranio gladne. Kako ih je nahranio? Nahranio ih je tako što im je omogućio da u Mekku dolaze plodovi koji kod njih ne rastu. Da se na taj način hrani I amene hum min hauf i osigurava ih Učinio ih je bezbjednim od straha. Naime, kada su putovali prema Šamu, putovali su u karavanama. Isto tako su radili prema Jemenu. Međutim, Arapi ili arapska plemena tog doba imali su običaj da naprave uh, napade na karavane. U tim napadima bilo bi stradanja života i imovine. Zato su kurejšije koje su imale ovaj adet i koje su karavanama išle po svoju robu u Šam i u Jemen, imale jedan dogovor sa tim plemenima da plate da ih ovi ne bi uznemiravali i napadali. Tako su i radili. Međutim, pored toga Oni su uživali status da održavaju kabu a važilo je kod Arapa da se Kjaba, odnosno ljudi koji žive kod kabine napadaju. Pa onaj koji je učinio da ljudi ne napadaju stanovnike Meke, uzvišeni Allah, je onaj koji im je odrijedio bezbjednost, koji ih je učinio bezbjednim. Pa je Allah spomenuo ove dvije velike blagodati. Blagodat da ih je nahranio i blagodat da ih je učinio sigurnim. Ako pogledamo ove dvije blagodati koje je Allah dao kurešijama i koje je spomenuo kao takve, blagodat da se mogu nahraniti i blagodat da su bezbjedni. Danas mi kažemo za ove dvije blagodati blagodat ekonomije, i blagodat, sigurnosti ili bezbijednosti. Ako razmatramo šta ljudi rade i žele, koliko vlade ulažu u ove segmente, vidjet da je ekonomija, način da ljudi prežive i žive, jedan od najvažnijih segmenta u ljudskom društvu. Pa ako je ona na zavidnom ili lijepom nivou, To je onda velika blagodat. Druga velika blagodat u koju se puno ulaže jeste blagodat bez bezbijednosti. Blagodat čuvanja od napada neprijatelja sa strane i blagodat čuvanja od onih koji mogu narušiti sigurnost i strah unutar zemlji. Sigurnost. Ako bismo razmislili o onome što nama treba u životu. To su ove dvije blagodati. Isto kao što su nama to dvije važne blagodati, isto tako, možda i više, su bile važne kurejšijama. I zbog toga, uzvišeni Allah, spominje ove dvije blagodati kurejšijama, da su one neizmjerne i ključne za njihov život. I onda im kaže... Zato što im je Allah ukazao na blagodat da putuju zimi i ljeti, da se obskrbe i da imaju od čega živjeti i zbog toga što ih je učinio bezbjednim neka obožavaju gospodara ove kuće, gospodara kabe i neka ne obožavaju kipove, neka ne obožavaju druga božanstva. Zanimljivo je da je ova sura došla po redoslijedu odmah iza sure Slon, El Fil. A sura El Fil je zadnji veliki događaj, historijski, koji se desio prije samog dolaska objave poslaniku Muhammedu s.a.v. Prva priča u Kur'anu, kad krenemo čitati Kur'an od početka, je priča o stvaranju Adem Ali i Selam. Ona je spomenuta na početku ili pri početku Sure al-Bakare. A posljedna priča koju nam Allah spominje, koja se dogodila prije objave, je događaj o slonu. A zatim ovaj običaj Kurejšija. I ovo je jedan logičan slijed spominjanja tih događaja hronološki kroz historiju, međutim ove sure tako hronološki nisu objavljene. Sura El Fil i Sura Kurejš su objavljene u Meki, a Sura Bekara je objavljena iza toga godinama u Medini. Poruke sure Kurejš jesu da čovjek kada ima naviku da nešto radi zaboravi da ono što on radi kao naviku je zapravo Allahova blagodat i zato Allah podsjeća na blagodat da je to njegova blagodat a onaj koji uživa blagodat Allahovu onda nek samo njega obožava njega gospodara kabe i gospodara zemlje i neka zna da je blagodat hrane i blagodat bezbijednosti ono što dolazi od uzvišenog Allaha i da na tim blagodatima bude posebno, posebno zahvalan. A onda, a onda nek čovjek zna da je onaj koji čuva kabu i koji daje blagodat stanovnicima keabe, daje blagodat i onima koji nisu stanovnici kabe Daje blagodat onima koji žive do Keabe, ali onima koji su daleko od Keabe. A najveća njegova blagodat koju daje je blagodat njegove vjere koju on usadi u srca vjernika. Muzika آتي وللمكارم والتقى نورنارا مر الزمان تالقا واضاء لي دنيا طريقا